están vivos para que dele se acuerde no peitou a, victoria, roxo, no peito a victoria, no Bueno, ya tenemos por aquí o segundo segundo convidado, vale. que en este caso é es unha dona. Unha dona que nos vai contar moitas cousas vale Porque está ocupado A ocupada Este unha muller que traballa Pero arreo eh? <risas> Xulio E vamos a falar con Susana Grou no, eh? que Boas tín. tardes boas, tar... boas tardes Moitas grazas por atendernos Susana Non se chama Susana Grou Ela quere que si, bueno, na. <risas> pero Susana Moitísimas grazas por atendernos Moi boas tardes e benvidas Moitas gracias, gracias a vos por convidarme Mira, el eh, falaba De que ti mm, Bueno, pues este Naciche nun, nun lugar eh, Extraordinario da Baixa Limia Pero que mm, últimamente Estás moi, ti, mo, moi, moi ocupada E eh, Hay que poner en valor esa ocupación mm, sí. Parece ser que eh, Son traballos sí. Extraordinariamente eh, Naturais Pero sí.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 relacionado coas persoas de Lí, non? Donde, hein? No. Perdón? Donde foi? Non escutamos. Perdeuse. Perdeuse. Non, non, non. Perdeuse. Perdeuse. No, no, no, no, no, no. Digo, que donde, donde se fixo un mural coas persoas de Lí? Non te escoitamos no, ben. Sí. Eh, dice que donde se fixo un mural con esas persoas? Con...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 mural sobre de de unha de mulleras do agrícolas non sabe se sí, Si, sí, ese ese en Puxedo, sinome Puxedo, exactamente, en Puxedo, si. En no puxedo, é a nena bonita da Baixa Limia, non ten, non ten queixa. É sí. eh, a que a que acaparar todas as atencións, e eh, fondos basicamente que veñen para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 pero sí que pode ser un espello no que outras empresas se poidan mirar a hora de xestionar os seus residuos. Sí, sí. É a outra planta que, bueno, que eu calculo que en dous anos estará en funcionamento, pois ubicaríase aquí en Lugo, en a, na provincia de Lugo, no Concello de Lugo. Entón, é, é unha planta de producción de biogás sí. a partir de materia orgánica que será insertado na rede. No. Ademais, nunha segunda fase desos de proxectos, pois tamén se...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 cerca de Xinzo, mm -hmm. pero a ver crea un sinerxias porque todos os días vai haber eh trasiego de camións, traendo materia orgánica, levando o, o pouco residuo que genera mm -hmm. eh e generas unha actividade económica en torno ás plantas tamén, que bueno, que todo o que sea eh Eh, crecemento económico para a zona rural, que está super castigada, super esquecida, uh -huh. eh, en Galicia que vai de mal en peor, pois ben vido, sí. xexa. Eu, oh, orgullosa man. de formar parte de ese proxecto. Ademais, son técnico-redactora, e vou estar aí hasta hasta que se ponha en marcha. Ou claro. xexa, sí, sí, que ya. adiante, e a ver se si toman, toman nota, algúns concellos son capaces de, de solicitar, por, por, por, o mellor participar tamén, non?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 gestionar ese residuo e tratalo ou sí. tratalo nada, que se queiman ese sí. pouco se separa sí, sí. entonces a política energética ten que cambiar a política de gestión de residuos tamén ten que cambiar eh, non pasa por ter unha macroplanta en Galicia sí. e eh, que os residuos de toda Galicia faz, fagan o, o, o, o turismo sí, sí. turismo desde onde se generan hasta onde se tratan ou se queiman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 é eh, eh, un combustible máis claro, un combustible claro. de orixe renovable é máis económico mm, bueno, ahora mismo máis económico bueno. non é, pero é sustible é decir, é eh, eh, o que non podemos seguir é, é queimando eh, os combustibles fósiles, fósiles a velocidade sí, que eh... estamos queimando sí, sí. Eh, bueno una, una, una, sí. un exemplo tamén bastante válido é eh, o que te, teñen en Yarif tamén, non? Es, Ayariz, es, en Llariz teñen unha unha un, un, planta que eh, é capaz de, de facer combustible e eh, ao eh, mesmo tempo... Mm, que, non estou moi enterada do tipo de, de planta que teñes. Non será unha planta peletizadora que produce biomasa para, y, bueno, yo, realmente para combustionar a partir de residuos de podas, de... Poda, sea, de da, De residuos, residuos forestais, exactamente Efectivamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso, eso tamén é unha solución Un, un exemplo, eh, referime a un exemplo de, de, de posibilidades para poder eh, Ter cousas Máis ben orgánicas, digamos eh, Sostibles, sí, sobre o todo es... Medioambientalmente sí. o, que a, o que ata fai pouco Os residuos forestais sí. se amontonaban E se deixan podrecer ou se queiman Que é o que se viña facendo Pois, lógicamente, ten máis sentido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 claro que sí no, bueno de feito non está a ver tampouco nos podemos queixar que a administración ahora realmente a administración autonómica declarou estes proxectos prioritarios e non nos podemos queixar do apoio que temos da administración pero temos o apoio da administración pero isto é unha iniciativa privada por eso sí, sí, por, sí, pero, sí, por, sí. por eso claro. darlle máis publicidade para que efectivamente sí, a eso que me que refería pase, nas empresas privadas de momento as que son as que están empezando ademais non teñen as portas iratorias tan tan a man entonces claro, claro A ver como lle quitas a a, a grande oligopolio sí, energético sí, sí, sí. deste de país, como lle quitas poder sin, sí, algún que, sin que lesber, eh, ¿no? que Si, algún ao bolsiño a les medo. Que viñera un vicepresidente ou eh, cando menos dun vicepresidente non sei, sé, de España ou dalgún <risa> ou dalgún autonómia para algunha das esas empresas, seguro que ao mellor esa porta xira toda serviría mellor, non? E andará <risa> todo de Bueno, se si ven, si ven posibilidades, pero, o que falaba nun momento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 De, o que é o, a bolsa marrón que é sí. da materia orgánica. Sí. Neste caso, nesta planta, vanse se a gestionar eh, residuos de natureza orgánica de diversa procedencia. Mm -hmm. é, non está eh, centrada no RSU, que é o residuo bueno, o, o, o urbano, por decirlo sí. así. Mm -hmm. Vai a gestionar pois, lodos de mataderos, de conserveiras, de mm -hmm. leiteiras, de...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 nas cidades, sí, sí, que sí, ahora sí. mismo están sendo, digamos, van mm -hmm. todos ao mesmo saco. Sí, sí, sí. sí. Eso... O que falábamos, o turismo da basura, ah, salen de lobios sí. e acaban en so gama. Es, eso, o sea, ah, eso que non pode a ser. A Coruña. Es... Menudo a ruta. Eh, no, e outros residuos que tamén son perigosos, eh, sabe, eh, pues non? Os, sí. eh, os purines, sí. No mayor... Os purines, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é,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 Sí, sí, as grandes empresas tamén teñen que poñer o seu groceño. Lo non é somente uh, pois pues eso, vamos a poñerlle todo no, no, no, todo o, o granxeiro nese caso. Que... Si, sí, non só granxeiros, suministrámolle todo, pero o granxeiro que se coma o residuo. Exactamente, exacto. o granxeiro nin ten os coñecementos, nin ten os medios para poder el xestionar correctamente eh... este residuo. Uh -huh. Entóns, nós na planta de biogás de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 tamén servirá a de despello para que, pois, mm, as autoridades ou as multinacionais que sempre, ou quen ya... se mira, si estos poden gestionar sí. eh, tantas toneladas de turín pois, nos podemos por un funcionamento algo similar. Sí, sí. Entre todos, intentar paliar un pouco o, o grave dano medioambiental que xa é sí que xa hai na, sí, na linea na baixa e, linea. E poñer en contacto tamén esas grandes empresas, por exemplo, Coren, dicir, bueno, oi, mira, implícate un pouquiño que seguro que ta, a ti tamén xa, claro. te, te, terás beneficio no momento en que todo esto sí. se moito máis sí. máis viable. Bueno, Coren eu creo que xa está traballando nesa liña pero, Ves, bueno, sabes. é como todos. hai que Mencionei sí. Coren como cualquier outra. A no, no, hai, é que Coren... A ver... Coren, cando se fala de Coren, hai sí. que tamén ter moito cuidado, porque hai sí. moitas familias de, en Ourense que, sí. que sí. traballan e viven para Coren. entonces claro. Coren non é o único responsable do que ocorre na limia. Ni na baixa non, limia. Non, non. Eh, hai moitas... Hai cultivos de pataca, é un sí. monocultivo eh. que requiere moitas abonos, que... Uh -huh. Eh, a veces, ahora xa non, que ahora hai un maior control, pero que isto vende fai moitas décadas, entón, mm -hmm. o, o verter os xurros directamente sobre a terra tan pronto, xa sin fermentar e sin nada, pois pues, o único que fixo foi contaminar os acuíferos. Claro, e de, claro. a desecación da lagoa contribuiu a isto Por tamén, eso. porque a lagoa era unha lagoa ten un nivel...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 explicando Andando, todo eso. Dando bueno, un grow, ale... en grow tamén intento sacar adiante iniciativas. Eso, que... eso, eso, a eso iba, a eso sí, iba. <ríe> Quería preguntarche por cousos de del de porque na asociación ou polo menos eh, ti dirixes o un mínimo, Bueno, esto un... esto surgiu, no somos eh, na asociación, ver, te, somos eu son a presidenta, secretaria, tesoureira, somos che rapazas con inquietudes. Entonces sí, claro. nos vimos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 Ainda tendo a carreira que teño, sí, o sea, sí, sí. eso pois pues, estaría vivindo do que do que se pode vivir ali, é pouco máis, sí, é... poucas oportunidades. Sí, sí, sí, Entonces pensamos que sí que podíamos facer algo. E vimos que a raíz da pandemia, pois eh hai un novo, como se dixe, un novo escenario uh -huh. das relacións sociais, das relacións económicas co administración, uh -huh. e pensamos que podíamos contribuir a que eh o desenvolvemento económico social mm -hmm. da nosa parroquia. Já non decimos do concello porque temos que nos centrar en pouquiño para poder sí, sí, despois expandirnos. Entonces, nós notamos tamén que hai moita xente que non é capaz de ter unha relación, por exemplo, coa administracións mm -hmm. electrónica, que me decían, "Ai, si se me puderas facer isto, ai, si se me puderas pedir esta subvención, se si me puderas tramitar esto, se si me sí. puderas preguntar esto". Entonces, eu dicin, "Esto non pode ser", porque Eh, sobre todo na xente de mediana idade Sobre todo mulleres Non están familiarizadas co correo electrónico Coa sede electrónica no. Un certificado digital eh, Non saben pedir unha cita por internet Entón pensamos que podíamos darlle unha solución uh -huh. eh, Conseguimos mediante un convenio Ca dio a Cisidourense que nos cederan O que era o antigo teleclub Bueno, uh -huh. como saben ahora todas as todo o que era o complexo a iglesia, a casa rectorale edificacións auxiliares pasaron a nombre da iglesia, aunque realmente deberían ser do poco xa mm -hmm. sí. pero bueno, a nos ceder unhos esa edificación, entonces eh, co fin de que nos pudéramos ter un lugar onde levar a cabo pois cursos de formación, un sitio ah. onde a xente pudera mm, interaccionar pudera sí. incluso ter un lugar donde traballar e eh. eh, eh, bueno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 E conseguimos unha subvención de 30.000 euros, Carai, a inversión son 50, para eh, a rehabilitación dese, mm. desa edificación, que mm. antigua, antiguamente foi un un club, un club donde facían subastas, facían sí. obras de teatro, facían de todo. Mm. Para poderlo rehabilitar e poñer en funcionamento un laboratorio de informática, cu-working e biblioteca. No. Muy ben. Er eso estamos. Ahí, ahí. O, o laboratorio de informática é básicamente para o que xa xaedísen a chegar ás persoas do rural, especialmente algúnmos colectivos en especial sí, as sí. novas tecnoloxíaías que as relacións o sea, novo no escenario que se nos presentou con isto da pandemia sí, é que sí. se vai a quedar. Sí, sí, Entonces casi, queda. casi triedes que pedir outra subvención para ter unha administrativa ali tamén porque con mm, Condiña bueno, non nos, nos temos todo pensado.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 orientado o que lle dixen a, sí, sí, sí. bueno, un pouquiño ter a xente que está así un pouco rezagada, uh -huh. a xente nova eh, demais a, bueno, a, o que agora actualidade, non hai outra. Si, sí, sí, o que hai alí concretamente. A zona ya. de coworking, a nosa intención é que axude un pouquiño a fixar población. En mesmo, temos algun temos xa un convenio de intencións coa Universidade a Distancia uh -huh. para que poida o que queira, poida facer unha carreira. Yeah, Así de claro. Que poidan, por exemplo, a xente maior apuntarse a un ed senior que ten cursos interesantísimos. E son cursos que te non solo te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 Claro sí. eh, eh, pois mira, temos ali unha pequena colección De libros, de revistas Sobre todo, uh -huh. libros re, Revistas tecnolóxicas, revistas de natureza De medio ambiente uh -huh. Algo que, bueno sí, sí. Nos, nos saque un pouco da toalleiro Que claro. estamos no medio rural Porque é triste Perea, sí. Sí, sí, non vives, pero é así Tú non vives ali Pero, pero vas, vas sí. cada fin de semana casi no sí, seguro, eu, teño ali, eu teño ali o meu cuartel general Teño a miña casa é onde me vou xubilar Eh, bueno, ahora mismo non teño casa, teño un solar porque estou en Tireina toda, estou en reforma integral e eh, teño un solar. Claro. <ríe> basicamente pero si, sí, comprei unha casa atípica, edificación tradicional na, na pandemia eh, e ya o meu cuartel general, o, onde o nací. Cuartel general, ¿no? onde, onde me penso retirar e eh, morrerei alí. Sí. O que dicíaste antes, por exemplo, pas persoas maiores que non non está, bueno, non estamos familiarizados. Sí, coa novas tecnologías e isto veo pre-quedarse sí. pero eu tiño visto casos e ainda ontem vin un que me quedeis patifato quedei-me abraiado un señor que parte que me falaba con medo pensaba que eu era alguén ele estaba na caixa e vixo-lle que vinha con un paquete como un sobre Sí. E claro, el non sabía o que tiña que facer eran cartos E digo yo, por Dios Digo yo, como usted se sale á rúa Deste xeito Que le dan a usted un batacazo Le bañe todo pues, Dice, bueno. E despois miri usted a ver a quen foi É claro, claro. eu eh, Xa o metín pa dentro, pa a casa Porque me estaba falando do caixero da fora Como tiña que facer para ingresalo E Dios. digo, eu non son quen Pero espere un segundo Agora cabo eu, meto dentro Entón metido dentro, dentro da casa E había unha chavala moi amable E dixo eh, entonces foi cando eu lle dixo Dixo, mire, este señor non entende nada De isto de tecnologia, ni nada Digo, además é que trai un diñeiro trae un diñeiro que, que Que ten que ingresar E entón, pois, claro Foi cando a chica lle dixo Dixo, pois si sí, e tal Xa lle preguntou os datos Todo, todo eso, non? Y ya le dijo, cuando usted tenía cartas, porque se ve que él cobraba de algún piso o algo, sí. los cartos se llevaban montonando en casa. Y sí. le os ustedes llamenos a casa, y nosotros lo acompañamos. Bueno, claro. Por bueno. lo menos, pre que Bueno, ¿a, a, a ¿alguna ayuda... Pero, é o bueno, di digo eu, por eso que isto, como diríamos, a nosa tecnologías, estuve para quedarse. E hai xente que vea que quere ver os cartos a vista como xos daban antes. Dice, non, agora non. Claro, é todo. que nos, claro, nos no, por exemplo, entre os cursos que queremos eh, dar, é eh, uh -huh. o manexo dun certificado electrónico, eh. das aplicacións no móvil, a aplicación dos ergas, a aplicación eh. do banco, que, lógicamente, eh. cada un despois terá que se configurar car súas claves e ademais. Pero...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 é de que no disfruta, que é do povo. Ah, a nós sí. nadie nos vai levar a iglesia da Lin ni nos van levar o retablo. Bueno, terían que pasar por por cinco cada verdade xente, vámos. Claro. Entonces nós pensamos que como é un é unha cantidade relativamente pequena, custa nos uh -huh. 9000 euros porque está sendo literalmente comido polas termitas. Carai. Claro pois eh, fixemos unha campaña para recaudar fondos entonces entre os veciños mmm, vamos a conseguilo e deste xeito tamén poder ir á administración e decir o retablo maior que ten 300 anos está nos caendo se si nós fomos capaces de xuntar 9000 euros para arreglar o, o máis antigo da iglesia que debe ser uh -huh. o, o primeiro cando as igrexas eran capillinhas claro, pois pues, facendo sí. mmm, un esforzo e o taí unha manco a fin do cabo é patrimonio de todos ya, as igrexas son os museos que temos no povo non temos outro Claro, claro que sí, que sí. E, además, é un culto que que, que os povos sempre mantiveron Claro, que... é a nosa tradición E outro proxecto no que estamos é facer o Museo da Banda de Música de Grou Ah, si, sí, senhora Porque... Eso axudaránche todos os veciños, seguro que... Eh, si, sí, para o Museo da Banda de Música eh, O Citrán, que é o Centro de Interpretación da Atracción Animal Que é un proxecto no que eu tamén estuve implicada Que acabamos fai dos anos uh -huh. No que se rehabilitou unha edificación tradicional en Requeixo Para Centro de Interpretación da Atracción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 conservación das razas, das razas eh, sí. eh por exemplo, quando hai que quitar eh, piñeiros ou árbores dunha, dunha zona onde hai xacementos arqueolóxicos, non é o mesmo que entre un cabalo a tirar da madeira, que entre un tractor que pesa 3000 kg. Claro. Sí, e eh, destroza non somente aquel resto arqueolóxico, senón tamén sí. outras cousas que de Entonces, grande valor. O centro de interpretación da atracción animal ten seis salas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 Lo inaugurar poisis pues seguro seguro oh, que te eres de moiísimo éxito non xamente polo a túa uh, grande uh, aciión sino porque seguro que mm, formades un gran equipazo para poder levar adiante esas eh, hombres en que danzas co, que co, contigo poco comparten moitísimas persoas e nós tamén nos facemos eco e, e axudamos este growciño daría para que todos os que nos estén escoitando que saiban que, que, saiban que en Grou estás a traballar porque se despoido a disfrutar non somente de, de cousas interesantes sino tamén do propio ambiente a pesar de que non teñamos o apoio que teñen outros lugares Ah, tamén, tamén é certo que si é, si, se fa, si se fai comparanza todo. tamén tes razón, si tamén te, te, te, te razón. Eh, sí, tes toda É aquí porque quando tes axuda todos os santos axudan, sí, e todo quando sí, non tans, tes axuda, sí. pois tes que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 pois cae tamén algo por parte deles. Claro, é que nós, por exemplo, estamos con 120 euros por por por, por casa. <risos> claro. Que conseguiremos, pero hai persoas que, bueno, xa se sabe, dicen, Fánse esa re... da igrexa, a igrexa ten moito diñeiro. A igrexa, a igrexa dá igual que caiga un retablo máis no, ou menos sí, a quen lhe cae, ao poblo de Grou non é o a diócesis, sí. ten centos de igrexas pola provincia. Sí. Mm, e eh, non ten un duro ademais. E eh, retrousanse tamén eles mesmos, eh? non? Que eles retrousanse, quero decir sí. que sí, sí, Si, si, se é boa aí tamén é boa noutro sitio, non? Efectivamente. Entonces, pois, pues, claro. bueno, vos vouche contaré un caso que estamos un pouco fora de tempo, pero vos vouche contaré un caso na miña parroquia, onde sí. un dic, onde foi bautizado. Fíxate tú, no tellado, no campanario, tan medrando árboles. Non sei como isto, e xa lle dixe o cura, Don Manuel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 de Silvas e eh, de Codesos hasta arriba collín meu a derbrozadora unhos cuantos apeiros de limpieza porque eu, a pesar de vivir na cidade e ter un traballo de oficina eu son de campo, eu son de pueblo, eu son de monte <risa> <risa> entonces non me, no no me gusta nada, eh, fun a limpiar o patio da Rectoral porque me daba sí. vergonza allí, o sea que algún veciño verá que poida subir a ese campanario a cortar a árbore <risa> dicen ah, que viño o cura dicen eles bueno, bueno. o caso é que O caso é que nos disfrutamos coa túa uh, disertación de hoxe sí, eh, Para non ser unha lección aprender contigo Bueno, moitas gracias, cosas. pero eu creo que non que máis ao revés eh? Susana, no, no, no, no, no. Eu Deber... encantada de que me me chamarades, eh, de que contedes comigo Bueno, vale. para contarmos un pouco o que estaba Agradecercho moitísimo que, que, bueno, que, que nos expliques cousas tan interesantes, tan e, interesantes. e aprender contigo cousas... Cosas tan beneficiosos para todo que está pasando no noso rural agradecerche moitísimo e eh, xa sabes que eh, vol voltaremos a incomodarte na ocasión o mellor cando te candováas a inaugurar eh, sí, non no hai problema planta. ningún sabes convidados a vir e eh, a, a poder disfrutar do que nós esperamos que quede ben e eh, que sexa Bueno, un grande éxito Un grande, é un éxito. grande éxito a nosa aportación O desarrollo do, do rural Porque realmente está nunha situación mm -hmm. crítica Si, sí, desde logo